Частина двадцять друга. Розділ сьомий. Барбі побачив, як Джуніор підводить пістолет. Почув, як Джуніор каже Расті, щоб той заплющив очі. Він закричав, не думаючи без усякої гадки, що саме збирається сказати. Слова самі собою вискочили йому з глотки. «Егей, сра короти, я тебе таки дістав! ж, я тебе гарненько дістав!» Сміх, що прозвучав у слід за цим, схожий був на сміх божевільного – котрого позбавили звичних ліків. Отже, це так я сміюся перед тим, як мені померти, подумав Барбі. Треба це запам'ятати. І від цієї думки розреготався ще дужче. Джуніор обернувся до нього. На правому боці його обличчя відбилося здивування. Ліва сторона залишалась застиглою в вищирі. Це його вираз нагадав Барбі якогось супернегідника, книжку про котрого він читав у дитинстві, хоча якого саме він згадати не міг. Ймовірно, якийсь із ворогів Бетмена. Вони завше були найстрахолюднішими». Потім йому згадалося, як його молодший брат Вендел намагався вимовити слово «вороги», а в нього повсякчас виходили «вовоги». Це змусило його розрогататися ще дужче, ніж перше. «Це не найгірший із тих фіналів, які могли б статися», – подумав він, просовуючи руку крізь грати і тицяючи Джуніору одночасно два гарненькі факі. «Згадай Стаба, з Мобідіка. Яка не випаде мені доля, я зустрічатиму її сміючись». Джуніор побачив, що Барбі показує йому аж два середні пальці. Синхронно і геть забув про Расті. Виставивши вперед руку з пістолетом, він кинувся по коридору. Розум у Барбі зараз працював дуже ясно, але він йому не довіряв. Люди, які, як він чув, ходили на горі і балакали, були радше за все плодом його уяви. Але попри все мусиш догравати свою роль до кінця. Не маючи нічого іншого, він може подарувати Расті кілька вдихів повітря, трохи часу життя. А ось і ти, сра короти, і гукнув він, пам'ятаєш, як я начистив тобі пику тієї ночі біля Діпера. Ти ще скиглив, як суча цуциня? Йо не скиглив. У нього це прозвучало як назва чогось екзотичного у вже і без того геть по китайному меню. Обличчя Джуніора виглядало суцільною машкарою. Кров із лівого ока скрапувала йому на темну від щетини щоку. І тільки тепер у Барбі промайнула думка, що в нього тут є хай невеличкий, але шанс. Хай не прекрасний, але поганий шанс все одно краще за ніякий. Він почав рухатися з боку в бік перед своїм тапчаном і туалетом. Спершу повільно, потім швидше. От тепер ти знаєш, що відчуває механічна качка в тирі, подумав він. Це теж треба запам'ятати. Джуніор поводив за його рухами своїм єдиним цілим оком. «Ти її трахав! Ти трахав, Енджі, Ви твафав! Ви твайо Ефі!» Барбі зареготав. То був сміх скаженого, такий сміх, що він його не визнавав за свій власний. Але в ньому не було нічого фальшивого. «Чи я її трахав?» «Джуніора, я трахав її згори і знизу, спереду і ззаду, вздовж і впоперек». «Я трахав її, допоки вона не почала співати «Слава командиру» і «Сходження злого місяця». «Я трахав її, допоки вона не почала тіпатися на підлозі і волати «Ще, ще, ще, я!»» Джуніор перевів погляд на свій пістолет. Барбі це помітив і негайно стрибнув вліво. Джуніор вистрелив. Уля вдарила в цегляну стіну в глибині камери. Розлетілися темно-червоні уламки. Деякі з них вдарилися об грати. Барбі почув металевий брязкіт, ніби горох у жерстяному кухлі, навіть попри те, що від пострілу йому задзвеніло у вухах, але жоден з них не дістав джуніора. Курва. Далі по коридору щось волав в расті, либонь, намагаючись відволікти джуніора, але джуніор уже покінчив з відволіканнями. Джуніор мав на мушці свою головну ціль. Аж ніяк, нічого ти не маєш, подумав Барбі. Він не переставав сміятися. Абсурд, божевілля, але вже як є. Я не твій, ти жалюгідний факер. Вона казала, що в тебе не стоїть, джуніоре. Вона тебе називала Ельм'яко Херотта. І ми з нею з цього сміялися під час наших. Він стрибнув вправо одночасно з пострілом Джуніора. Цього разу він почув, як уля свиснула йому повз голову. З отаким звуком з. Знову бризнули цегляні осколки. Один ужалив Барбі в шию. Давай, джуніоре, ти часом непогано почуваєшся. Щось із тебе стрілець, як з байбака математик. То дійсно, тупак. Так тебе зазвичай називали Енджі з Френкі. Барбі зробив фальшивий порух управо, але натомість кинувся до лівої стіни камери. Джуніор вистрелив втричі. Гуркіт був оглушливим, запах пороху густим і різким. Дві кулі зарилися в цеглу, третя поцілила в металеву основу туалету зі звуком «дзинь». Почала витікати вода. Барбі так вдарився об дальню стіну камери, що аж зуби йому торохнули. «Тепер я тебе дістану», – захекано промовив Джуньор. «Феф'яфефефіфафу». Але в глибині того, що залишилося від його перегрітого думального двигуна, він дивувався. Ліве око в нього осліпло, а в правому мерехтіло. Він бачив не одного Барбі, а трьох. Ненависний сучий син упав долі, коли Джуніор вистрелив, і ця куля також пролетіла мимо. Тільки крихітне чорне вічко відкрилося у центрі подушки в узголов'ї тапчана, але він нарешті лежав нерухомо. Уже не стрибав, не смикався. Слава Богу, я вставив новий магазин, подумав Джуніор. Ти отруїв мене Барбі. Барбі не мав поняття, про що він белькоче але відразу ж погодився. «Правильно, проклятий цикодристунчику, саме це я й зробив!» Джуніор просунув берету крізь грати і примружив своє негодне ліве око. Таким чином кількість Барбі зменшилася всього до двох. Язик у нього залип між зубами, його обличчя спливало потом і кров'ю. «Побачимо, як ти тепер побігаєш, Барбі!» Барбі не міг бігати, але міг повсти і зробив це різко, посунувшись прямо в бік Джуніора. У нього свиснуло над головою, і він відчув легкий обпік вздовж однієї з половинок гузна, коли куля розпорола йому джинси і труси, заодно зчесавши верхній шар шкіри під ними. Джуніор відхитнувся назад, поточився, ледь не впав, ухопився за грати камери праворуч і так утримався на ногах. Не рухайся, мазефакер. Барбі перекотився до тапчана і лапнув під ним, сподіваючись ухопити ніж. Він зовсім забув про цей довбаний ніж. «Хочеш дістати в спину?» – спитав Джуніор позаду нього. «Окей, мені це годиться». «Стріляй!» – закричав Расті. «Стріляй у нього! Стріляй!» Перш ніж прозвучав наступний постріл, Барбі встиг подумати. «Господи Ісусе, на чиєму боці ти, Еверете!» Джекі спускалася сходами, і Ромі йшов слідом за нею. Вона встигла зауважити дим, що плавав навкруг забраних у сітку верхніх світильників. І пороховий сморід. А тоді Расті закричав «Стріляй! Стріляй у нього!» Вона побачила в кінці коридору Джуніора. Той притискався до град-камери в самому кінці, тієї камери, яку копи іноді називали «Ріц». Він щось горлав, але розібрати було неможливо. Вона не розмірковувала і не наказувала Джуніору підняти руки і повернутися. Вона просто зробила два постріли йому в спину. Одна куля увійшла в праву легеню, а друга пробила серце. Джуніор помер раніше, ніж сповз додолу з обличчям, затиснутим між двома рейками град, і очі йому так сильно відтягнуло вгору, що лице його скидалося на якусь посмертну японську маску. Позаду трупа Джуніора знайшовся сам Барбара, припалий до тапчана з так ретельно прихованим там ножем. Ножем, якого йому так і не випало шансу розкрити. Реді Дентон ухопив офіцера Генрі Морісона за плече. Дентон не належав до найприємніших йому особистостей цього вечора і ніколи не належатиме знову. Та й ніколи він мені не подобався, скривився подумки Генрі. Дентон показав рукою чого це той старий дурень Келверт заходить до поліцейської дільниці. Звідки чорти забирай мені це знати? спитав Генрі, тим часом перехоплюючи донні Баррібо котрий якраз пробігав повз них, викрикуючи якусь безглузду муйню про терористів. «Гальмуй!» – гаркнув Генрі просто в обличчя Донні. «Все скінчилося! Все класно!» Донні підстригав Генрі регулярно, двічі на місяць, впродовж десяти років, переповідаючи одні й ті самі затхлі анекдоти, Але зараз він дивився на Генрі немов на абсолютно незнайому людину. А тоді з силою вирвався і побіг у напрямку Іст-стрит де містилася його перукарня. Можливо, хотів сховатися там. Нічого цивільним робити в поліцейському департаменті цієї ночі, сказав Фредді. Припхався засапаний і став поряд із ним Мел Ширлз. То чому б тобі не піти та не вигнати його звідти, ти, вбивця? Кинув Генрі. І цього йолопа можеш собою забирати. Все одно від вас нічого збіса, хоча б на цен доброго тут нема. Вона потягнулася вхопити револьвер, промовив Фредді вперше те, що потім він повторюватиме ще не раз. І я не збирався її вбивати, тільки поранити, ну, типу того. Генрі не мав охоти обговорювати цю тему. «Ходи туди і скажи старому, щоб ішов звідти геть. Можеш також пересвідчити, що ніхто не намагався звільнити заарештованих, поки ми тут гасаємо, як стадо курей з відрубаними головами». У причмелених очах Фредді Дентона щось спалахнуло. «Арештанти, меле, ходімо!» Вони вже було вирушили, коли їх змусило завмерти оглушливе, підсилене мегафоном ревіння Генрі за три ярди позаду. «І заховайте зброю, ви ідіоти!» Фредді виконав наказ мегафонного голосу. Мел теж. Вони перейшли Меморіал Плазу і затупотіли вгору сходами поліцейської дільниці з пістолетами вже в кобурах, що либонь було дуже добре для дідуся Норрі. «Повсюду кров», – подумав Ерні, точно як Джекі. Він задивився на бійню, ошелешений, а потім змусив себе рухатись. Усе розсипалося з диспетчерської стійки, коли об неї вдарився Руб Ліббі. Серед того безладу лежав червоний пластиковий прямокутник, котрий, дай Боже, люди внизу можуть ще використати в ділі. Він нахилився його підібрати, наказуючи собі не виригати, нагадуючи собі, що тут все одно набагато легше, ніж було в долині Ашау у В'єтнамі, коли хтось позаду нього промовив – Святий, курва Боже, доброго ранку! Вставай, келверте, повільно, підніме руки вгору. Але Фредді з мелом усе ще тягнулися по свої пістолети, коли нагору сходами піднявся Роммі, щоб пошукати те, що Ерні уже встиг знайти. У Ромі в руках була скорострільна чорна тінь, завчасно припасана ним у сейфі, і він без секунди вагання націлився нею на двох копів. Аго, файні хлопці, заходьте, почувайтеся як вдома. Промовив він. «І поряд, стійте, пліч опліч, щойно побачу просвіт між вами, я стріляю. Я вам тут ай не заправляю, біса лисого, я сказав, да? Опусти зброю, сказав Фредді, ми поліцейські. Полігандони, ось ви хто. Ану, стоять там, під отою оголошень дошкою. І плече до плеча, щільненько, там, де стоїте. Ерні, що ви, чого ти вас забигай, робите тут ви». Я почув стрільбу, занепокоївся, він показав червону ключ-картку, котрою відмикалися камери в підвалі. «Вам оце потрібно, я гадаю. Якщо, якщо, звісно, вони там не мертві». «Вони не мертві, але були до цього близько. Віднеси це Джекі. Я нагляну за цими пейзанами». «Ви не можете їх випустити, вони заарештовані», – сказав Мел. «Барбі вбивця, а другий намагався шантажувати містера Рені якимись паперами чи щось таке». Ромі полінувався відповісти, лише підігнав старого. «Ходіть, но, Ерні, поспішайте!» «А що буде з нами?» – спитав Фредді. «Ви ж нас не вб'єте, правда?» «Чому б це я вас убивав, Фредді? Ви ще не сплатили мені борг за той мотоблок, що купили в мене минулої весни. І графік регулярних платежів порушили, наскільки я пригадую. Ні, ми вас просто замкнемо в кліті. Побачимо, як вам там, унизу, сподобається. Трохи тхне з циклинням, але вам, може, буде приємно. Навіщо вам було вбивати Мікі? спитав Мел. Він же був ніхто, просто дурник. Нікого з них ми не вбивали, відповів Ромі. Ваш добрий приятель Джуніор це зробив. Ніхто в це не віритиме вже на завтра, подумав він сам собі. Джуніор, скрикнув Мел. Де він? Шарує вугілля лопатою в пеклі, я так здогадуюсь, промовив Ромі. Саме туди от і приставляють нових підручних. Барбі, Расті, Джекі і Ерні. Піднялись нагору. Двоє недавніх арештантів мали вираз обличчя такий, ніби не зовсім вірили в те, що вони ще живі. Ромі з Джекі ескортували Фредді з Мелом вниз до підвалу. Побачивши скрючене тіло Джуніора, Мел промовив. «Ви про це пошкодуєте». Йому відповів Ромі. «Стули свою дірку і займай місце в новій оселі, обоє в одній камері. Ви ж напарники, кінець кінцем». Щойно Ромі і Джекі повернулися на верхній поверх. Обидва нових ув'язнених почали волати. «Давайте забиратися звідси, поки ще є можливість», – сказав Ерні. На ганку Расті подивився вгору на рожеві зірки і вдихнув смердючий одночасно неймовірно солодке повітря. Потім обернувся до Барбі. «Я вже не вірив, що колись знову побачу небо». «Я теж. Давай забиратися з міста, поки ще маємо шанс. Як ти щодо Майами-Біч?» Расті все ще сміявся, сідаючи до фургона. Кілька копів метушилися на галявині проти міськради, і один з них, тот Вендлештат, подивився в їх бік. Ерні помахав йому рукою, за ним те саме зробили Джекі і Ромі. Вендлештад махнув у відповідь і нахилився допомогти жінці, котра розтягнулася на траві, зраджена своїми високими підборами. Ерні сковзнув за кермо і намацав електричні дроти, що звисали з підприладової панелі. Двигун завівся, бічні двері засунулися, і фургон відчалив від бордюру. Спершу повільно покотив угору пагорбом, подеколи об'їжджаючи ошелечених учасників міських зборів, що брели вулицею. А потім вони виїхали за межі центру міста і, набираючи швидкість, узяли курс на чорну гряду.